Мисията на Земята Авторът на Апокалипсиса, който ни разкрива вред грандиозни символи историческото развитие на човечеството в течение на земния период, чак до завършването на земната еволюция, което ще стане, когато затръбят седемте тръби и се излеят седемте чаши на Божия гняв, не е пропуснал да ни даде изразена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 Извика с висок глас Както когато Река е лъв И когато извика седемте гърмове Издадоха своите гласове И гласът, който чух от небето Проговори пак на мене като рече Иди Вземи разгънатата книга Що е в ръката на ангела Който стои на морето и на земята Отидох Проче при ангела му рекох да ми даде книжката. И каза ми: В земия изяш и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй взех книжката от ръката на Ангела, та я изядох, и в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгурчи. Тази книга, това е Евангелието на любовта, която влиза в земното развитие, която е мисията на земята. Това, че книгата е сладка в устата, а горчива в стомаха, показва, че когато приеме любовта в себе си, в своя физически живот, който е символизиран със стомаха на човека, ще има много неприятности, защото любовта изисква жертви, изисква дейност, на която човешкото същество не е привикнало и затова физическият живот на човека ще бъде горчив. Ще има много неприятности, но в устата, т.е. в сърцето и в душата, ще бъде сладка като мед, което значи, че в духовно отношение любовта ще бъде една, Божия благодат и човек ще чувства сладост в сърцето си. Ангелът, който слиза от небето, облечен в облак, е духът на земята, духът на нашия земен период на развитие. Този период, както споменах и по-горе, е разделен на две части. Една на слизане на духа към материята и друга на възлизане. Слизането на духа към материята е наречен Марсов период. Тогава под влияние на планетата Марс са се вляли в Земята силите, които образуват желязото. Периодът на възлизането е наречен Меркуров период. Но тези два подпериода са израз на това, което е предшествало нашия Земен период, космичен период на Луната, който е наречен Космос на мъдростта и космичният период на слънцето, който е наречен Космос на силата на енергията. И в наследство нашият земен период получава от лунния период мъдростта, и затова всичко на земята е проникната от една велика мъдрост, която е турила всичко в хармония. От слънчевия период земята е получила силата и енергията. Слънчевото наследство се изразява в земния период, в марсовия под- и е символизирано с крака на ангела, стъпил върху морето, а лунното наследство се изразява в земния период, в меркуровия под- и е символизиран с крака на ангела, стъпил върху земята. Първият крак е стъпил върху водата, защото в процеса на слизането земята първоначално е била изцяло вода, а твърдата почва се явява по-късно. А вторият крак е стъпил върху земята, защото вторият под период започва, когато земята е изцяло изградена от твърда материя. А лицето като Слънце и дъга над него и книга в ръката символизира мисията на земния период, който слиза от възвишения свят. Книгата в случая символизира Евангелието на любовта, което слиза от Божествения свят и се терени върху два стълба на силата и на мъдростта. Така че мисията на Земята е да развие любовта. Любовта да проникне цялата планета, да отдухотвори цялата материя и да я издигне до висините на Духа. Тази идея е дадена и в преображението на Христа на планината. Там Христос се явява между Илия и Мойсей. Илия е представител на слънчевото течение на силата, а Мойсей на лунното течение на мъдростта. Върху тях се изгражда любовта. Те са носители на любовта. Те са, които подготвят почвата за да се появи любовта. Тази идея е изразена в Апокалипсиса в 11 глава, където се говори за двамата пророци, които са двете маслини, Двата светилника, които стоят пред Господаря на Земята, който е Христос, духът на любовта, под чието влияние Земята постепенно ще се трансформира в духовна планета, в която ще царува любовта, която ще обедини всички, които са приели този импулс в едно велико братство. Свети Йоан изразява тази идея последния начин и като затраби седмият ангел, Станаха силни гласове на небесата, които казваха, Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува до вечни векове.